«Повір, милий, багато хто при дворі ненавидить тебе як людину, якій багато що вдалося, і буде радий твоєму падінню. Тому обміркуй найкраще, на що ти зважуєшся, і побережи свою голову, яку мені краще бачити на своїй подушці, ніж під сокирою ката». Вона була розумницею, Ненсі Керрію, і до того ж його відданий друг. А Гулсі, який був просто його прибічником, теж говорив Брендону. Мені подобаються сміливі люди, але коли сміливість переходить у нерозсудливість, це межує з дурістю? Пропади вони всі пропадем, лютився Брендон. І я нічого не можу із собою поробити. Я кохаю її, але часом мені здається, що починаю ненавидіти. Ця пекальна суміш, яку він відчував щодня, отруювала його і доводила мало не до нервового зриву. Він зривався, відповідаючи на дошкульні зауваження Бекінгема, і ледь не стогнав, коли Норфолк дошкуляв розмовами про те, що він обкрадає його онуку і тепер повинен одружитися з нею. Так, він усім був зобов'язаний. Зобов'язаний був веселити короля, зобов'язаний був підтримувати вулси, зобов'язаний обговорювати пункти договору з Лунгвілем. І тільки Мері, яка самотньо вела боротьбу за їхні кохання, він нічим не був зобов'язаний. І ось Генріх зволів їхати в Річмонд і присягається усіма святими, що віднайде найбезжалісніші засоби, щоб зламати, змусити навіть знищити свою сестру. І Брендон зважився. «Ваша високість, переїзд двору – справа довга. Чи не дозволите мені відбути в Річмонд прямо зараз?» Я хотів би спробувати вплинути на вашу сестру і навіть упевнений, що мені це вдасться». Генріх здивовано підкинув руді брови, але потім лише знизив плечима. «Ти завжди був хитрим, пройде світом Чарзе. Що ж, ризикни, Мері з дитинства схилялася перед тобою. Може тобі пощастить переконати її?» Брендон чув усмішки і перешіптування за спиною, але йому вже було байдуже. Двір пробуде в Річмонд тільки завтра, отже у нього є час, щоб побачитися з мері, переговорити з нею сам на сам. Брендон поспішав, тому вирішив їхати в Річмонд сушою, а не плести тензою. Як королівський конюший, він мав право взяти будь-якого коня, і він зупинив свій вибір на буланому, непоказному на вигляд конику, що однак мав славу найшвидшого і не один раз перемагав у стрибках. Не бажаючи привертати до свого від'їзду увагу, він відмовився від почту, сам загноздавши й осідлавши буланого. Чарльз розумів, наскільки небезпечно йому наближатися до мері, але йому так багато потрібно було їй сказати. Він не міг дозволити, щоб її продовжували мучити. Коли Брендон постав перед королевою, доповівши, що прибув за наказом Генріха, вона лише запитально подивилася на нього. Катерина давно зрозуміла, що тільки через цього чоловіка її зловиться противиться неминучому. І зараз королева мала всі підстави не допустити його до мері. Більше того, у неї був шанс, пам'ятаючи, що Брендон був у партії її політичних недругів, підступно зрадити його. Але королева була доброю жінкою і, як всі жінки, не могла не піддатися чарівності Чарльза Брендона. До того ж, він привіз їй радісну звістку, завтра прибуває її Генріх. Вже тільки це розрадило королеву. І вона більше думала про майбутню зустріч з чоловіком, ніж про те, щоб завадити зустрічі, вона не сумнівалася, закоханих. Єдине, що вона сказала, чи не хочете ви сер стати перед її високістю в такому ж вигляді, як з'явилися до мене? Після довгої дороги, подоланої верхи та ще й понезвичні для кінця червня спеці, Брентон був увесь у весь у палюці, під струмками стікав по його мокрому обличчю, а складки одягу набралися кінським потом. Звичайно, йому слід було привести себе в належний вигляд, але він поспішав, тому просто помився, одягнув свіжу білизну одяг, не захотів витрачати час на сушіння і завивку волосся, просто зачесав його назад. Та поки він ішов довгими коридорами, де з нагоди гарної погоди були відчинені всі вікна, протяги розпушили й трохи розтріпали його волосся, повернувши йому природну непокірливу хвалястість, і коли він увійшов до кімнат принцеси, у нього був майже хлоп'ячий, легковажний вигляд. Придворні дами й Фреліни вже знали, що Чарльз Брендон прибув, щоб зустрітися з їхньою пані, і активно перешіптувалися. Найближче оточення принцеси, вони були в курсі ставлення мері до Брендона І тепер обговорювали, які наслідки матиметься зустріч Коли з'явився Чарльз, дівчата так і підскочили, немов збираючися поступити, заступити йому дорогу до леді Мері Брендон з розкуйовдженим волоссям у світлому розтебнутому камзолі поверх сорочки з округлою горловиною, що відкривала його сильну мужню шею, мав вигляд навіть привабливіший, ніж у розкішному парчевому вбранні придворного із золотим ланцюгом маршала двору. І в нього були такі глибокі, блакитні очі. А коли він, поклонившися, посміхнувся їм, то багато хто мимоволі почав посміхатися йому у відповідь. «Просто справжній квітник!» – послав він усім одразу повітряний поцілунок. «Ну, хто з вас, мої милі, доповість її високості, що Чарльз Брендон віконт Лізл чекає на зустріч з нею за дорученням короля?» Після таких слів вони не мали права йому відмовити. Та повідомивши мері, ах, вона вже знала і чекала на нього про прихід Чарльза Брендона, вже після того, як він увійшов – Частина дам на чолі з неприступною люсіндою моговреї залишилася в її покоях, застигши поруч з принцесою йому справжня варта. У кімнаті, незважаючи на полуденний час, панував півморок. Великі вікна через спеку були відчинені, але їх затемнили довгими порт'єрами, які під поривами вітру колихалися і стовбурчилися, наче вітрила. Мері спеціально звеліла затемнити кімнату, адже попри рясно припудрене обличчя побоювалася, що Чарльз помітить на її вилиці слід від синця. Зараз принцеса сиділа у кріслі з високою спинкою на зразок трону. Цього спекотного дня на ній була легка біла сукня без будь-яких прикрас, тільки мережевні рюші оздоблювали виріз прямокутного декольте – а широкі рукава були зібрані пишними буфами від перепліччя до манжетів і перехоплені рожевими стріччками. Такою ж стрічкою було схоплене позаду її волосся. І хоча Мері намагалася надати собі царственного і неприступного вигляду, вона була ще зовсім юною і надзвичайно зворушливою. Чарльз помітив, як її пальці нервово стискали ручки крісла. «Ми раді вас бачити, сер Чарльз!» – велично кивнула вона на уклін Брендона.